التلالم الحكيم محمد اللهم نسلم الحمد نستعين نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ولا بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعد إلاهم فلا مذل له ومن يدلهم فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيانا ورحمتنا ومولانا محمد العبد ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله مولانا العظیم درس شریف وا سلام الله علی رسول الله اللهم صل علی حبیبک و آثر جماعه از جنبن عزام او از دې علی ما یو نو غیرت بندو پښتنو مسلمانان خدای پاکم پخپل فنجو کارام دا لوی اجتماع او دا دا محبت مظاهره او دا پشاو قومین ناس تاوریدل پخپل در بار په پای بادت قابولک دا مارونو دا مانو با محکی دا دیرو علماء و مزرگانو د قرآن شریف او د حفاظو طباره كده فضیلت او دا ثوابونو بیان او حادثه اوریدل زمت له یو څو مسلې بیان اورا زما مسلې فقره دا قران شریف په مسلمانانو په دین د حق دی نو دا حقونه بیان ناره او به په دې د عمل کوشش کا <تصفح> اول حقدار چې ایمان بپلو تاسو الحمدلله الله قرآن شریف د خدای اخري کتاب د اسماني هدایت هدايت او زمون د ټوله پیغمبر یو لوی معجزه را خدای <risa> د <risa> په خانو اسماني کتابونو طول عزتونا طول کمالات زمون قرآن شریف ختم کړی لکه دا قرآن او ټول پیغمبرانو کمالات عزتونه خدای زمون په پیغمبر ختم کړو بناء دا قرآن شریفنا بل اسماني هدایت نشته دې ورکه خدای پاک ته در رسیدو دکې ولالم نو دا په ایمان درو چې دا د خدايه اخری هدایت د خدايه اخری در رسیدو ولالم دینا پس بالکتاب نشت آسمانی دیم حقی داری چی تلاوت بی کون تا سویه الحمدللہ تلاوت بی سمرکوی دروازی د بارک دا حالی ما ندری رینی اولا ری يا قران شريف بو غورو ذو اخلاصه ليك قران شريف وو منذالره سوره فاتحه نما دې پورې ما دېنه سوره يونس هم پورې يونس نن بني اسرائيل ابووره بني اسرائيل نه شعراء پورن شعرا نو استافات پورن واستافت كهف وقاف نترى كهرا ما شاء الله ذكر سيد الكائنات يخصني مبارك صحابي عبد الله بن عمرو بن عاص الثمارين يقول ذلك فاشرفنا طاع ندير صحاب ومضى عملكم لما ختم نيكو دروزه بملص بارين ما شاء الله <تصفيق> ما شاء الله ده مول شتات فرسان كللي ده مراجع عالمان ودانا په تلویخ تو رضو که قرآن شریف فلاس که نو حق تی پورک نو دروازه دا پارینا کم راضی زمون حضرت امام ابو حنیف رحمه اللہ تدا من سبرا چیا غوائی کال کې چیا قرآن شریف فلاس که نو دا حق پورک اور کال که ام خلاس نو که نو حق په پاتې نو زمون گننے کم زورو دا پارا خدا رستو خبره. ا چې شاو وینینی دا نه سواریا دې وسکه زينه دا نه يرانا خلا کوای چکه شریف په مانانا پیږین تل اوستفاده کوي ودادی اهي نامه وړاند شريف ک په مانانا پیږه او کنا پیږه د تل او حقته زموخهله پیغمبر و علي السلام چې جا یو حرف د قرآن شریف معمولی معمولینا معمولی د در نیکه خدای ورنلیک سبحان الله ما شاء الله والحمد لله به اړې یو حرف نه الف یو حرف ته لام بل حرف د میم بل حرف ته نو مثال کداسه مبارکه کلمه وی نه چې هغه معنا مليان اللهم نورذ الف لام نو ملمی دا که چې په سلام کې که ته پېږې او کنه پېږې خدای پاک باندې ستاسو مونږ راځي الحمدلله دا به حق سرونو درې ماکه په معنا ځان پویدل لیکل خپل شریف لري چا لرنه کړه مونږ لیکل دی کې دا قومونه بیان شي چا پیغمبر لې لمن نه ول نه هغه چا اجي جا خبره نن دمانه له غسبه رشيوي دي دا سپه او بايان دا خوشمه قسمت بیان خو زمون د په وړانده زمون د ابران ته بهره هر بوزه د هر بوزينه رنګ ميسي نه نسام د نه نه کی وقا شریف فرجانا زول نه نه نه نه دا حمامه په ديرو کې ګرځه شریف د انام را په وړانده راغلي چې ډوله کې ور سره کی قرآن شریف دا مرد اپارا نویر آخلا چه کت کواسا لگیب دی پنجاب و حسن کچه ناوی وادکی گی قرآن شریف دا پسر دا سونسی او آغا پدرت اللہ مپوروزی اگی بمونزم نی کرے پک تا قرآن شریف د خیر و براکت کتاب دے کن دے اخو بنیادی مقصد نه دے دا اخو باج اوڑ مولا و مولا او ترخی مولا پیدا کنی دا قبر قران شریف د عمل له زموږه سنار کې چې خان مرشي کنه نو څوک چې قران شریفونه یې بازو سړی کمشي وي نه خان کو خو اختیار یې آراله خان بابا جنا چې تر د 10 تر د خان بابا ته په پرځون په زکات ورکاو په جن ورو جینسا بیا په د کرامو چې سلی کلیه غدا ومات ته خیر د پاره لیکلی او خله کې غلط استعمال نه چې تاسو له ټلیفون بل ناشه او د ویګله بل ناشه او د کیس مثلا ناش او په پله بنه ویګې نو یو تخه کلی بل تخه نو قرآن شریف په د ایمان او عمل کتاب ده په دې مزان په اوی چې دې کسې زفر خپل مرګ ورته ما سره چې مرګ او یا علماء نور چې کوم ځای کې یې نذ با یاد لري آیات ترجمه قوم تکا سبحان الله شریف په معنا پیږي او هم تاسو څنګه خلاصي ده حق څو سلورم بي عمل ګملیک کړي ذکر مو عمل پینوک یونس خد الحکيم ليكي آنو سپا رنگدار کلی ٹکڑا کی بند که خوشموی پیو لگه آل مارے کی بند که او جانده ورطاوی راگی سپنه دشتا پران شریف دخلخ کلی غیل اپنے راتوں کی اتر پولیر پی پوری آل کې بند که ده قسم دا پا رہا لی راگی سپینده ورشوار ناوال پیمان دا اوڑن لی دیمی تلاوت کون لی دریم په مطلب ځان پویون دي څلورم په عمل ته لپیزم در ده بسم الله ماشاء الله د دې اړه عمل په سلسله کې ورته درې مثال خیم مخه د قرآن شریف د تعلیماتو خپل عشره چې زمونږ اړتیا ده چې تا صبح حق درس کاپو نه کنه الحمدلله او که کاپای نو صبح اوکه <تصف> لارګه خو را خپل څه میته راګه څه تاسو دې خوري خوشاله نه اول می زه الله علم او عمل پخلس نه کې دې بس ننې کوله اگر کوم ګناه چې خوري پاک وې دینه بخرم زنا در بخم کو غواړ جواني در بخم کو غواړ شعراب که دسکلی وانم بخمه که کرکر تکلی بخم نسوار دی چولی در تای بخم سانیمال تلی نو سو بلا بطر دکلی که وانم بخمه خوی اوه گناه نبخم اغی بخم نپکی دا چا سفارش منم بار بار آلالیلانی وینی دی پا دنیا کی چیزا قیامت پرد بیر سفارش گرو پسیو نگرد اکیما گناه درونو ایتا شرک ہوئی اللہ خو د پښتو په ژبه کې تاسو سره امين دا په دې راز نه مچ تاسو کې دی کوم چې یو خطر نه شي نو ته به د امنتي پاک وې د شیخ په ما باندې ان الله لا یغفرو ان یشرک به و یغفرو ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد افترى اسما عظیما ومن بالله فقد ضلل بالالا بعيدا خو دا وای زار غنا بشم او کچا شرک کړه او که چې شرک وکړی نن وی وکړه دا نه نو دا شرک وایسته و نه خلینا بخي د کیسه چلې شرک دې ته وایو نو چې تعالی د خدای پاک په ټولو ځابطو د خدای پاک په ټولو صفاتو نو کې د خدای پاک په کارونو کې بل مخلوق شرک کہ پیغمبر دے شرک کہ ملیکہ دے شرک اکرا کہ ولی و بزرگ دے شرک کہ فقر دے شرک کہ لیڈر دے شرک کہ مادشا دے شرک دی ٹولو تشیر کوئی منگ اچھا پیدا کلیو گواری عقیدو کی بدنگا دون نوسی گئے لکھتا دی زلو پودودو خود داستر کی چارا کلیو Allah. دا باران سوک ورائی دا اشپاو را دا چا دا دا حقول انمر دا چا دا د من دا دلونو دا رگونو نا سوک ورائی پسر هر وقت حاضر ناظر سوک ورائی دا من قائبانا چه غی سوک ورائی من تا هر وقت سوک را فتونو که گوری کبل سوکم شرک کو نو دیتا شرک ورائی خړیو یا انی مدد مدد شرک ته وکاله نا سٹاین دات کولی شنه دا کارونه د دینه د خدای صفطونه دي سبح خدای تعالی اسګه خدای د الله وعلى رسیدی شي ادي سم قربان شوم د منو خاردار دي الحمدلله کله دروازه کې ورته د جمعه دروازه کې ورته څنګه یو یو مې رات مخ کې ورته پاتان لګي جمعه ته څو وړاندې چې موږ نه نوته د پچاړیو وا دا نه یو من مخ کې پاتو وینم سنتزان به کړو که نو کړی تړې پچاړوږي چې دوی انسان جن په خپل لاس کې په خپل اختیار کې نو تاله لا جن درکولې نه حضرت حسین قربان شمطاء شبوری دلی کربلا کې ته شمړې دلږي او شان سرپړې کې اغل نه راسي او ستای پر دغه پلنا فارو دکی دی لبره راسي پالیسه پس د جهان دروغ دي شي اغانو د نور خلق ترلې چرته خیبر وې دانیسه به چرته ګټې دانا نه چپاله چنار ته زه په دې پانتن پاکه ریوردا مزار شریف دا خالص دروغ دی نا مزار کې علی صاحب ستانو دا علی صاحب قبار یا خو خالی یا سی قو خو جوڑ کروی دی یا سو خو کل سنیم تیریشیوی قلق دا پاکانو نمونک دی حضرت علی محمد علی نبی دا آغان اسوک جوڑ کرو علی صاحب بیتر جوڑ چر تو چرگی یا کش آگون نی دا سنگا ایدان کابلیان تیزن باوش اوی دا علی صاحب ہو پا. پا حسنینو پا اوخ باندید اوتاره دا مرگ نفس اوخ زنگل تا پری خودن آقا گردیده پا زمک گردیده گردیده گردیده نورال پا بل بخارا کی پیوتنو سیخر که الیکم منی بسید پا اوخ <laughs> او آقا با زنگل تا خوشی گئی دا دا خروکار با حسنینو کی دا بزور اولاد و نصر و نصیح و صحابه کنا دا فرضی خبره یا سړی وې يم پیر امام راوځي پیر بابا تاسو آزوري نا ښه او شر دا تاسو جوړي راکي انده پیر بابا ها زه په تمه یا لایم مونږ خلې نه یي زه خیر و نه چا په لاس کې نه عقیده کې بدنګا ډول نه غواړي دې تبه شر کوې شر کو نه باقي انسان خو دې ترسه کولې سره مو مبارک سره مو عالم مو نیک مو چې چاته علما نه کوئی مونږ ټوله نیک تنیک ويو خو خوده خونه نه کړه ان زمو خیر وشره دغه پلاس کړي د داداوري وزیرستان دقامخان دا اوس خو شکر دی تبلیغ د برکت خلکو کې عقل پیدا شه او ایمان او د عارف سره د برکت کني خالص جاهلان او پرپر استوا پر بجا د نن نوخه دا له باروانه نه به موږ یادونه باو د سیادو پیر بابا نه پیر بابا موه منزرونی نه ک پر بابا ضروري یو ځایل ته له پیر بابا ته <laughs> وي پیر بابا ځین را ک پیر بابا ځین را ک پیر بابا ځین را ک څا ورته روره دوا ته سپرمه دوشه لیکما وا د کړي وس بدل اغه دا جوړه غست د اولاد دما لخی دن نه خ پنځه رودی دا څنګه رني تری و یا رسول الله نو کدا دا عشق او د محبت دا وجنه ویلک خپل محبوب سره را یا دی یا نه فاننده سید ما شاء او کدا ر اخی دی چې زما واذوری یا زما خير شنه په لاس کې دی نو دا کدی ته شرکوینا پیغمبر دې د پالنوار چې پیغمبر تاسو خدای سره یو ځای نو سیدالکائنات پلار زمونږ وللار زمونږ خیر او شربداه په لاس کې دی هغه راته دعاګانې کړې وي او د امت خیره او یا الله الرحمن سی یا الله باران نابانو وره یا رسول الله کې بسره یا رسول الله بارانو وره دا نه کار نکره خدا یا الله زوی راکی نو دا وی له شیعه رسول الله زوی نا یا الله خیر ور ور دا وی له رسول الله خیر ور ور دا بنا نه راخ شرک دې قسم دی یوزل حضور پاک ناست یو صحابي ور ته وی سیو کده خدای خو خو یوستاوې لله نه دا ځکه خدای سره شریک دا فحایاو د خدای فحای دا په یو ځل دی ولیداس وې دا سوای که د فرې په خوینه دا رينه په ستافور چې امر تدې دې خو پکې راشي او بار بار دې لا تترونی که ما اتر تنصارالمسیحم نمانيا وقول عبد الله ورسول ګورې زماما په مدحک هغه مبالغه نکې لکه عیسایانو چې د عیسا په بارک کې دی زدا خدای بندو او د خدای رسوله اغي ورته خده ویلی او خده ویلی ده خده ویلی ده خده ویلی ده ده مبالغه بنده و بنده ستو رسول خده یه درانی انتا خده پاکی ده یسا علیه سلام خده یخت نو پا خکولی آیات کی وی مال مسیح من مریم ایلا رسول قد خلق من قبله رسول <سؤال> وامنه صدیقه کانا یکولان فعام یسا علیه سلام ده خده یخکولی نیازبین پیغمبرو اموره پاکه بی مړه دا مټی کاره خول نه کنه کنه نه کنه ته تنظیم ولا خبره چې سره نو ډېر خل پیدا کی کنه ها باثروم تذیق کې نه شي می تیار دکې کنه که دا کې خړپړ پیدا کی نقطې بارته دي الله اکبر نو چې وینم څنګه خپل اکه اس کاکه بارته کې نوزور پاک غردانا مانا کړه ویسه یک بنګه دا سیر کبد اعاده پیدا کئ څوک دا بی بعقله چې د کتاب او د سنت او د تعلیم ننی خبر جاهلان پیران او زال قما خل خریممن ګنا کو بن ماشان کئ جواری دعوان بنده خدا عبادت پنم گلتے کم آقا پیران کرد جاہلان تی پنجاب حسین تلال شیدہ زنا اور قبرون تا بناستی گیر بے خریلی چرف بس کی دعوی رسی دلے دے کم خواہ سی دلے نو با پنجاب خلق به اور شریف کئی کم عرش شریف سی شیده تا منز کلے دے نا منز خوندن هرک شریف کم ده علی شریف ها ورم غلاف شریف ها چون فغلاف ها پارسونو نخلاس احکام چی دی پورا که کم قوم نه چی دین روش نور خبر درست پیان بدر توی بانگ نفس داسی ویا صلاة و سلام علیک حالی که دعوانه ولی درو شریف خشی نه تا تا بای شریف خشی تا تا عاشق ده, ده مصطفى اشق د مصطفی حرب وسلمان دی د دین د بانک د کانې دی اته باندې باندې باندا الله اکبر نشور اوه او پالا اله الا الله وانا باندې کجا بسم الله په زور وې له نو غلطی او پرا یعنی بسم الله سمح کو له کلیما کچا ورساو اللہ الیلہ اللہ صلی اللہ محمد الرسول اللہ پزور ہوئی نو غلطی اکڑا کچا گوئی چا ما پر کلی مویلہ تب او ٹک تا پورا دیوئی نو کھو بانکی دے زیادتی انکا ملک پاہر رکاک کیاو رکو رکت بڑی کچا دے یو رکو پدید بارو کوکڑے سوابی کی کو گنے مجرم دے کچا ما فا عبادت اکڑا نا تا عبادت تے اکڑا خو غلطی دے اکڑ څیز دغه د خپل د اندرو کې د روښری په کې دا کې راغلی ده نو غلطي دی وکړه کته پر او کې او کې نو غلطي دی وکړه نه هرشي په پهلځه ادا کې عبادت کې بزیاتي کنه نه کېدا پولي د شریعت پولي بنرونه د حضور پاک د بلارسم نه خلې شکه هرڅنګه باندې او صلی الله علیه محمدونو کې باندې تا ته وې ګورتا ملایان دروخ شریف نومه دروخ شریف منو کین په طلا واه خپل جسم را ویلې شي باقی زیاتې کمې مچا علي څن قربان شم جمعه کیناس الله یو خماقل شيق را نمازګر منشو دی نفل کوي دا خبرته دا وغه ګولا نفل مدا سری وخا ظفرت سجدہ ما په دوزخ لموزی نوالی سیب ترمبول تغیی ناس توی گور شیطان پکن ترخصوی ورطوی رو را خوده دی پسیجه نموزی خدای پاک با دی پدیم بوزی چی تا در کل پیغمبر در تعلیماتنا مقالفتو کرد نو باید با اللہ اکبر لا الہ الا اللہ در دیر شیخان بسار وقتی او شروع کی او خلق نا پاسم تا تا تا چه خلق نا پاسم سکب زنانه ای و مریضانی قپل بالبچ پا مدران پاس آو شریعت غازان مقرد کرده باس دوزان با خبر نکار سانتان دا حکم استان سوام ولی که سوز با تبارکاللزی سورت و رحمان نادفانان بناتونه شروع دوزان شیخان کرده و دی پا خبر این دوستر خدا ناراست پا دی خبر خبر کنگی چه مخلوق خدا تا تکلیف رسه ندیت شر کوئی رو ما دے خلچ ستاسو دے خالیصہ کیاو دے نوتیہ کی وغیرہ کی دا یا اول سم اکاؤ الکی اول سم اصو شہر ہے دا جیلانی سے بخیرات کو شیخ عبدالقادر جیلانی سے ستاسا دے خوکو لے سارے و مدرگو ٹھکتا پتے ایسا حق تا با دا خودا مور پلاہ حق ذککه که کدا غپنوم که خوشرخته ځکه عبادت منحت صدقات سجده کول رکوع کول دا د عبادت شکرونه دا بغیر د خپلنبل شاتن کی او که ثواب بهینه ثواب رسی خدا استا پنام او روح د شیخ عبد القادر رحم خپل سوال دا لري چې تا غیا دینه موت لار والے نه یاده الله دا مور پلار حق په قران کې فرض ده خدای وې په لسو پار کې وقدر ربک الا تعبدو الا ایا وبلوا ان ما ام لغانا اين دکل کې برا عہدهما فلا تقلهما او فم لا تنحرما او كلهما قولن كليما وفيل لهما جنا عزله من الرحمه وقر رب رحمهما كما رب ياني صغيره خدای واي ما د اذن نه د فصاله کې د بندگی با صرف او عبادت په صرف زماکہ امر بل تر بهسان کړه کله تا موجوده ګه کې د ورا پډان ګان شې یا یو نو ګورې پام کړو چې ایمان نه او د حجزې وزې ور تشقته کوې او همیشه دعا کې چې خدا مور پلار م او بخې د د مور پلار دعاه ف د په قسم دی چې په منځه کو او امته پ دله دعاه کی د مور پلار د پ د لکه نو دا که سابې بخې اب د شریعت د قووا د مطابق کوټیک شو خ دا ستا ل کې ش ک قیدهه پښې ته زما پلان زندګی نه یادم چا هو د کوروي زمیدار او نور به پاوګو لخت به پرې کړې وي د باغونو او غیابه په ننړونو نه سوار به چولې او پماله سره کی نو زيرا کولیش نه لور را کولیش نه میر وس کولیش را شن پیر مايان ته شیخ عبد القادر ته بياتي نو دین په شرکیا عقیده کې مبتلاي که پخله وينه کنی که داقی دم نی نزیم ددن زیاد خر نیشتا سنگه خر دی ما تا خیال که یا حکول مبارک شره دی بزرگ پا با خیناس یر کنڈیشن ور تلگی دلی دی حکول میوی ور تپراتی دی شربتون ور تپراتی دی او ستاپ لار دکروه پا میارا که چی قیوی پا گرمه که چیه پا چی دک منګي یا ترماس دا شربت ورته پلان غ پلانکی بزرگ باباجی نه ورکو له مبارک ته دی زبرګ دی ټیک تا زبرګ دې مبارک ته فاغ سره او ترماس نه پرات دی په باشت کې ناشته په يخو مندو کې دی پلار مار یت څنګه کیو علاو شربت نه دی نو زلې ته پلان چلې مو چې مال بچیو ګلاس او دې بزرگ لوري چې هغه بابا غونو کې ناشته دا خر دی د جهان کنا ته جهان نه و نا شیخ عبد القادر سي مبارک ترې او خپل خو دې درجه تر اوسه نه یو نیک سترو مده امو رضان جي دا پیر دا پله دره نه امر امام ابو حنیفه ملیک عالم ير اخرن محدث و فقيه و صوفي ابو بکر صدیق لنین که شیخ عبد القادر البید ابو بکر تواله आवाज نکه ډیر زور دې ډیر دی په روانه د بغداد شاه میرانه دا به مریدانو شرکت رسول دا درو قصې دی ور پسې دا درو درته ذکر نه چا تطهوله ګی چې درجه دې رسوله و یو بو ډیراله نای باری درو دیخوا خدا موری دان مر پسی واج یون بڑی را را ورته چې چی بابا جیز اما زیخو لار مرشو او یو زیمی او خو زخو بار پسی مرشو تیز رائیل علیہ السلام تو وی چی روح واپس راکی اگوار تیز رو رو رو بس مرشو سبارو که خدای بس جنات ترکی مسانا وی ناکی بابا جیز اما مرم وی خانو ازرائیل علیہ السلام توی روح روڑا اگوی اگا من دا دم ورپسه من دا پا آوات اگا مخی دی ورپسه مخی آگا ورپسه من دی وائی وائی وائی اخیری دونی و نو شاعته چې پچی چولی ولکه دا مچی مار او سمرا رواح پا کیو تولی پیوازیتر سلورت یو پا کی خلقوطه وی والے اگا ملیکا جید الارف دیتا جاری چی خدا استاگا بندفران داسه تول رواح چپ شو پاغه تمام زور نه دا جا هللاان پیرانو مري دانو سګه وزورې پاک۾را پ پچې به ده ته خ نه بهته نو برخت ته نه شو نو خ قادر ځان وروه شو نو اوګوار ک نو چې وور کیدي در وجهو شیخ عبدالقادر تپې نمبر محتاج دي او غږم دي دا قرآن خرا دا تپې نمبر دي کم زر کالې قوم ته نصيحت کوي هغه بوهو دې برا پرې وخت دی خدا مخلص نه به وینو چې خبشه به باور پاتې دا قرآن شریف کې بیان هغه برسه ذې ملاف صاحب خبره ما ولې وکاله لا تذرن ودم ولا سوام ولا يقوس ويعوق ونصر ود پرنه ده سو پرنه ده یو پرنه ده یو پرنه ده نصر پرنه ده کې واي داسې شو ودا پاکان مبارک هر کو اولياء الله نغ شګ تیوا فات شګردان ور پس جړل مجھا سمیج اوڑے گی او پا مجلس کی اوڑ رہے نو چی کلم اگر آیا دیگی اگی تبا گو رہے نو تسلیب ہم کی گی نا بس بوتانیں جوڑ نو عبادت نکو چی بے پلنس اللہ عبادت شروک دا اندوانو دا سمر بوتان چی دا حنومان دی دا مہا دیو دی دا کرچن مہاراج دی دا رام چندر جی دی دا گتم بود دی دا مات مابود دی هر کانک تاریخ سجده نکے اوی د ماتم عبادت په شکل به جوړ کړی نو چې د تمن سجده کو نو انده دا روح راځي هغه روح هم خدای ته نږدې کې ما نابدو من الله ی قربونا ال الله زلفا دا د مونږ د ذکر سجده کو چې خدای ته بم رسې ار کان کان پدې نه پیګین د چې نه کان نه دا کابل کې چې دا اوبتان بوتان و روان کړ دا یو نو مو محادیو ان دابل نومه পার্বত্য غخداه په هندستان کې د آدین عام قامتې ده او دا دوی ډیر وګد لړ جوړ کړ او بار باندې جوړ کړ د سری سامان او دخل د سری سامان موږ کې افغانانو مات کړو ځکه ویناو نو د هندستان تک لاړې زتلم هندستان ته او باندې بوتخانو ته ورغله تماشه میکړه باربند بوت باربنده بوتا بربند بود تا بربند سرین آستی من جاوریان او ساری خریلی روزی خریلی دلته تا سرو دا غا چولی والے او صرف تانا کیا چولی نو دے خلیتا ورطا پیوان چی لان د دے سخیتا گلا سونی سی وی دیک چا پیراشی وی دا بختا شو نو دال پیرانو نو پیران جاہلان اماس دا مدینہ منورا کیومی اوزل چا دعوت کرو نو د مورې شریف یو پیرو پیر وک ټول ساده ټول ګیر ټول پټکی ما ترناسه پډوره ما نه څه د مسلې ته پوسو نو سره نه راځي د اوسو کې د موز خاصه نه کوم را ما ایت تعالی نه راځي وینا ما چې پیر وی خان دن به ما حکالج کې سبق یې سو الله سم کې پلان مې مرشد یې را واستم کې دا پیر دا څومره پیران ژوند نه دا اکثر نه دا خو نسبی شے دا خو دخپل محنت شے رے دا عالم زیخو عالم کی گی نا چھو سو پورے علم لی کرے دا ڈاکٹر زیخو ڈاکٹر کی گی نا چھو پورے ڈاکٹر دا خو جہداد نا چھو سڑی پا سکھیجی پاکستان کی لیڈری دام پا میراستا او پیرم پا میراستا لیڈر ہو یا سڑی پا خپل قابلیت چه لوربی نی لور بی چه لوری نی قضب بی چه قضب نی زوی بی چه زوی نی نسی بی دا لی دری دو دا بلن دا اون طرف دم دیو دا پنجاب طرف دم دیو سند طرف دم نسابی نو پیری تک تک کتاب او سنت د تعلیمات و نخبری و عالمی ایلم آوال شرک تے چه سڑی منز و دسن پی جنی اغبت تاستا تا ساید آیا تو که حضرت انویشی بیاو زل دا شاور ته یو پیرسی فاتو کوي ډخ کوله سره وی موسکی وینه وی ونه بیا کوی زرمان زل بیت الله شریف تزم وی ډوڑه کوم دی افر وی ډوڑه خو دین تا وی ورته و چالت چ مونږ کې ثواب دلتن کو ډوڑه فر کوم ثواب دی ډوڑه موږ را بیا راځه تشریف راوړا ډوڑه ل دل تر دې بری امام مالی د دی سند کې ټول زناوري هغه ځار د صبح سرحد شکر دی خلک او خيار خدای چې کاله د پنجاب د اخبارو د شویلې دلته دل ځان ځای اعلان پیرام پیرای کړی سره پښتو ورته ہدایتو امين نو شه کا غنانه چې خدای نه بخي داونه نه بخي شرک د خدای نه غیرت خبره او خدای دې سپلي راته نو دا هکه د اف ستاسه په معشاره کې یو مثال د شرک د ش د سړیښځېښ د چې توي شي سری و د خیر د بعد دا ګل مور دا په کې راځې مرچکېې زیات شي ډړیې ب وخته شي معشمانې ناوللی شي طالب له ډیره ډوړیون کې د جمعې پهشپال واګانه ډیرې بخې نو خلک خاون ووي خیر او کدا خزه د امام سره لاسمنت په بلوچستان کې سمبلی نو با خاون باندې برداشت کې پرسیب سره سملی په بلوچستان کې کدا خزه ورته وېد به ادم ګل پلانونه خفا کېږي ټول hospital سره لاسټې منو یو لاسمنت هغه سره په بلوچستان کې سملاسمه سره چلل شو پما کیسه 카메라 ده فستام استاد دي زمام استاد ده افاور ورته تک تا زما مستاز وستام کنی سڑیو خود داگخوا خبر خود صرف زما مستاز پامیانس که دا اگل با دی جامعه وردیوه علوان با دی وردیوه دوڑه با دی ونکنه وردیوه داست دو ار خبر برداش کهی خو غیرتی مسلمان داگخواه را برداش کهی دا خود ود تا خواهون میانس که ورشتا دا خواه د خاون د چغبل چا سره نه جوړیږي د بند او د خدای پمنځ کې د بندګ او ه خدای د بندې دا تنبل چا سره نه قبلی ک ورته قبان ستا پ غبر میں تم اواصل کی دی نستالی محبوب او پی غبر د زما محبوب او پ غمبر دی پهغ ب د دروت شری فعللو دغ د دعا دعاگانانې ب خیر ک دغه د بند خبره خ د استستا که تنور تنستا لوی ویلی میاد که ابو یو تک تا زمان لوی ویلی دی ما تا گران دی محبوب دی خود دنگا خود زمان ستا پا سجده با بلچانه نکوه سوال با دا بلچانه نکوه خیر و شر با دا بلچانه نگوارد اسپاو نبالاتار پسر با حاضر ناظر بغیر دا خوده دا ذات نبال سکنه گره مرگو جنم دا چا پلاس کرده نوح علیہ السلام دا بیان میتوک کرده زرو قیامت قران تا فلا بيصفيم الف سنت 150 عام بار بار قران شرب کده جي بالکل نو ميده شو خدا پار لن يومن من قول من قومك الا من قطعه من فلا تبطس بما كانوا يفعلون چي چايمان نور نه بس دائمان نور نه نور نه تقريبا سربيق نفر چي نو ميده شو سړې ژوند تل چاته نسيته کې نو پدري هم ځل درې نه وړي ويکي بخپل کا پنزوس کم زر کالا وا نه ټکول به او پړت پیغمبران ټول غريباناني او ملایاني تاسره الحمدلله نه جاګيردارين نوابين خاني نو خدا په خدای چې دینه به مسلمانیږي نه خدا ختم کې ان رب بالله تزل عن من الكافرين دي یو کس پرې مده خدای و خډې راخدا خدای پاک په طوفانه او د دوی په کیسه کې چا ټول ځان سره د بالبچ و خدای زمام بالبچ محفوظي وی محفوظ بچ یوزيو مشرک کنعاني نو اغتو یا بچی یا بنیر کم معنا ولا تکم مال کافرین مونسر پا کشتے کی سورش کافر و سرمر گره رش قار ساوی لا جبلی یاسبونو من الماء ویزبا دے غرطو خیجم دو بونا ببشم قار لا آسم اليوم من عمر اللہ اللہ من رحم دخدے دخوکم نا دیسو کنی شکلہ سولے وحال من المورقین چپید دریاب رالی و غدب شو زویو رشتی ایوان بین ایوان خوابا که دو پی خودی ایتا موی این نم من اہلی وین نوادک الحق وانتا حکم الحاکی من خودا ایتا ما سروادکن وچستا بال بچ پا محفوظ ساتم او دا خود اما زیو بچوڑی من ارتا دلوی فیصلو خواون خودی ورتا پا قارش خالا این اولیس منالک دا رستازوی نده انه عمل غير صالح دابت کرداره فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين دا سه سوال نه نو کی کنه د جاهلان نه بس دمر الپیغمبر ان پنزوس کم زر کاله خدای پلار کی مشپرا خدای مرته مشریک لا بس سوال نه ابراهيم عليه السلام من اکر د ز مخکله پیغمبر من اکر د ما کان النبی والذین امنوا يستحلون المشرکین ولي ولو كانوا قربا اغتر لا پر ابو طالب د پر سوال ک ابراهيم علیہ السلام پلار د پر خدای وینا کافر د پر نشتا ما تب صفارش نک نو شرک د خدای د غیرت خبر د خدای د زیاد غیرت دې هرغه غونا ده ته معاف کری داقدر ته نه معاف کری سید دا بل شان نه کوي سوال به دا بل شان نه کوي زوی ولور به دا بل شان نه غواړي غایبان بچاتا واز نه کوي د زلو دره زنو او خبردار به صرف یو د خدای زات غنه دا صفاتونه د خدای ببل شان نه وای اوس په خبرو پیشه الحمدلله دا ميد علم او د عمل په سلسله کې درته یو مثال وي دا دی قرآن شریف کی منز دستلو کارتو نزیاد زکرده منز ضروری ده او سی کولم ضروری ده منز دومره ضروری ده چې من فقه های کرام یا دریم سالا یو یا د دی دشمنان اون پوری او ٹو ورته ورطونی سے. او سیولی خلاوشت ده دی. نه ده او ده که دا معنز وقت منز ده قدا کی گی دیو پاگت تڑی دی لی بدن په اشارا منز که یار طرف تای چی مخی اللہ نو چه دا سی وقتی منز نا ماف کیگی نو پناسواروان چولو با ماف شی یا رٹانگی چلو بین مثال کوئی او خود اولاد شوروش اولاد کی کل دیر وقت لگی اولاد ایلانه شی خود درده پی او منز راغی منز خدا کیگی دا بزان ته کٹوے کی دیا با کند سرکی لی او په اشاره منز کئی چه سو پورې اولاد نیشی وی منز تی نا دی ماف درین مثال یا سره په جیلخانه کې د کابل د مزنک د جناور او جیلخانه ټوله داوند د سمه دي لړله نو پکې تیموم سیونه لوټه نو پکې وبوي او مزو خراره نو ته په فشارال تم د مزه حیات ځان له جوړه نو چې دا څه وخت کې نه معاف کیږي نو بل څه او صحیح کول پښتانه شکر دې مزه کې خدای رکونه پسنی غنوندريږي او د سې دومینس کې برابر لیکي دا دې غټريقه دا چې تبلیغ وانه او سره یو سوره دلاش عبادت هم اخلاق افلات هم وسېشي اعمال هم شا. ان شاء الله نو دا د مسګورم ضروری دی او مسې کولم ضروری دی دا به مثال شو درې مثال د علم او عمل د قران شریف د تعلیمات او خلاصه هغه دا چې د کوزو حقونه پښتانه نه پورګهږي غدي خرڅه دا نیم چې تاسو به خره دل ته انشاءالله نه خررسېږي او خبرو کې افغانستان د پښتن لاغو کې په بلوچستان کې وزیرستان کې تیرا کې خر خررس د ښو د خررسو نه ل زلم په معشره کې نه شته خ د خو د زرټټه د لور خر او زه په دوله ک لور خرڅ کوم په دوله کرويله کومو فیده مڅوکړه. د لور خرچه دا مالخ واده په وری فسړيده او د زوینه رازوي چې باليش زان له دې غټي دا زويله خو چې واده کوي مور و پلان و سره استان کوي کله شران په حق نشتا نو په زوی باندې دوله ولاکه خرچ کئ په لور نه په لور باندې لور خرچ دې نو دې څنګه درک نه چرګو یو غلو نو چرګې به پټوري نو ځله چرګ پټکړې زوی له ورکې راش چرګان نو اغالو کنخبو کی براسانا ده رکشو مکشو ده کتل بلغل پر آغال ده چرگه چونه ده چه گوری چرگه نشتا کپا ده چه پلاو به سر منو باسی چه کور درائی پلاو توی بچی چرگه پسو خرس شوا بی بابا سر پسر لانا نیسکت اوکڑا ده تاوالو کار نو چه سوکلور پدبلکا خرس که پدبلکا زیل والی نو تا سوکڑا آخرت ته خراب که یا قوم که صرف جنکیوی و خرصیی و دنیا گتینه منگو ایزا دنیا خوب گتلا دیگه خود دنیا کتم میشتا دیم خزا پا بدل ورکو خزا پا بدل پس لور مذابه بندی بدل دیتا وی چی یاد دولا کرو پی راکا یا پکی لور راک لور درکم خو لور با پکی راکا پس شرط تالو دیتا بدل بای آیا خو پلولانو که خلق که بی بدلا اگر نشرتی نبدلی او بدل دا غیتوووی چی دا چې څو قرسې دوی بدلی کس یا لولوکا پا بلوچستان که ورد سری ووی په سند که سری سر پا سر سار سر پا دو سر پا دره چی جینه خشتی که نا دو پکی پکی ورکی دره پکی ورکی نو دیتا سر پا سر او سر پا دو ووی علیکه <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> دا وانا که خرانا دره خود میراس کول خود خواهون مول چی نو لیوروی داتا مانا دا دې کابل زناور کې دا ریواست مال راځي مساله دي یو کابل را بیرور مې من شو د خپل او خزه پاتې ده او مال پاتې ده نو دا خزه ده چا کیږي مال ده چا کیږي ما یې ما ځ اولاد یې نه څلورم یې تا دا کوله او باکستاره او خزه فزاده خله چرسو کوي نه خزه ده چا کیږي درې دل نه ته ما چپ شپ ستنه کوم ټول جانا ور د ساسا ګملیانو ځناور نوینو په دینبه پکنه انې دله د احلی جوړې لکه داسقافیا دا دغه ځنا دا دا دغه دل څنګه شې دغه منځونو شې دغه رو جو شې الکدې خان ته وایم په جم دنور کاوا غاله تیمې استعماله مما وا. واستا کوم ټول ځناور زا به یو میاش پاسه مالی کرسټي له شموله абаذر وی زمو جنګ کې ناشتا خدای مارا راغله مال دولتې زماتار بران لوړشه سالورم خدای د میراث له محرومه کړ بلوچستان کې به دمرغه ټه ګیره به مولا چې په والا لري ګیره کې ترسي او پړکی به ستاسو دا کوډوی د پینکټه بوساړې عمرې خو خدای له میراث له من شریعت وونه مشریب برباد زیاد الحق برباس زه چې ورشم سخت خبره ورتا کوم زه نه شریعت لګای سو کوم مت سره تعلق لري ټیکتا اگنه قدیمی گټول خفایو شریعت دیر ایسا خود شریعت بیره څو تا سره تعلق لري داخله دا میراث نه ونی محرومه کوي درته مشرف ویلی کی زیاد الحق نو ورکه زمونږ نشا غری کی خانانو دا پختون پختون پختون پختون چې چی وای قسم دلورياني نه واده کړې ډيري ټولنه خو نه دي نه دي وارد کړې اون سنبتی اس کې د علماو په محنت دا قانون انګريزانو پاس کړ چې څنګه لیک پس میرال زین لور پس خور پس بم دي اي په دې خپاو چې خامنه به خور ما د کروز مکممر خل دي زمو علماو ورته تاسو خدای غریب سړي لور نه کړ کستا لور سره ځي خستا خبر سره مره ځي نو خندې لوريانه نه دی سپین سره نه استني د چرګو پکوټا نه کی چې کوم د چرګا گے چې یادا توقې پرتی یا غشاب ال تکه غشپته رہی او دی په سوفسیتونه اده پختون حق لا حق و پختون انا کړه اخور د پختونه نه لټیځنه دا خور حق به نه ده کای نه دی وادکنه سپین سره چاته کړنې نه سیم به یې چاته جار که نو د درې مسله ته وکې یو د ش یو د مو حق د ښو د حکوونه پهواه. دا دخوا شرف ده تعلیمات و خلاص سره دا سلورم حکوو پظم دا ده چې کمه سر د پا حکومت سره تعلق لري د شریت د غې د کوشش په کوی چې خدا پاکه په مل کېجار. غن نه لاس په سپې کوي حکومت د کوهڅوکړی ړه د حکومت. زناکار لبا سوک سزا ورکه حکومت شراب لبا سوک سزا ورکه ټیک سزا به خلق ته چینه امه کوي حکومت چاکړی دا وې سزا حکومت دا قران شریف دغه ایسا د قضايا او د حدود و دا د حکومت سره تړاو لري باقي مونږ او د سروځي زکات پردا حلال او حرام هغه حکومت ار څنګه چی خپل کار م کوي موږ یو کو نه یو نو <متصار> دا غي سې چې د وک او سره تعلق لري دا به کوشش کوي چې هغه په ملک خدای پاک راوونه خدای دې په دې خبرته سلام د عمل توفیق درکونه ځان په نړۍ فریاد رس نه فریاد رس خدای دې کيرو شار مالک سوږته ان سانته دا ویل غلط خبره استوکارو دوبه بیر نه رخ کنه نو مانه اوس چې رخ کنه پر او کې او کداوی نه چا غوړین جام دکړی نو دا صفات دچاړه الله کیشته را خپل کسب په خبره نه کیشته د کې او سړی معلومه کې پخپو یا پس علمو چې دلته کیشته پراته دراوي ماشي او کداوی چې کیشته کې څوک څوارو هغه مړی جام دکړل نو مر غوژن دچا پلاس کړي والذی خلقل موت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عمله مر غوژن دخلې لاس کړي د دې بدبل شانو منه نه نه خلی ری پدی خبر و تا سلام نامل